Alam al-rijani, sunna'u al-hayati, akmaru ma al-lahani, mana'u al-hudati. Alam al-rijani, sunna'u al-hayati, akmaru ma al-lahani, mana'u al-hudati. Ovo audio izdanih pripremio izavaz studio <mimics> Bismillahirrahmanirrahim. O pjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimani. Svi seč vrsto Allahova užeta držite. I nikako se ne razjedinjujte. O pjernici, bojite se Allaha onako kako se treba <trih> وَلَا أَيَا مَنْ تَسَامَا وَخَلَّ الْمَنَامَا العمر الْعُمْرُ يَمْضِي وَرَى مَنْ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله والسفيح من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن عستق الكلام كلام الله تعالى خذ الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروا لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد la yuzbahu lillahi bimekanin yuzbahu fihi lighayrillah poglavlje nekole se allahu žrtva na mjestu na kome se kolje žrtva drugome mimo allahuta barakahu taala Nakon što je autor u prošlom poglavlju govorio o zabrani klanja i prinošenja žrtve osim stvoritelju Azeođel, ovoga puta je ukazao na jednu opasnu stvar koja se usko veže za njoj prethodno spomenutu, a to je klanje stvoritelju Azeođel, ali na pogrešnom mjestu. Pa je u prvom slučaju, znači nije tu osnovi bio pogrešan, A u drugom slučaju nijet je ispravan, ali je mjesto šta? Ne odgovarajuće ili je pogrešno. Ovdje se kaže la. La yuzbehu villahi. Neće se klati Allahu žrtva. Ovo neće se klati, može biti za negaciju ili za zabranu. Znači da kažemo nema klanja. Ha, ili da kažemo, ne smije se klati. Jedno od dva značenja. A ovo je drugo preče, ne smije se, zato što je autor nakon ovoga poglavlja spomenuo šta? Dokaze. Spominje dokaze iz Kur'ana i Sunneta, pa je spomenuo ajed u kome je uzvišen Allah, Tebarak je o teala, kaže La tekum fihi ebeda. Kaže stvoritelj Tebarak je o teala, poslaniku, ali i salatu vasalam, i nemoj nikada u njoj namaz obaviti. U toj džamiji. Nemoj, ovdje je la, ovdje je zabrana, znači da se to ne, da se to ne čini. Nemoj nikada obaviti namaz u toj džamii. Radi se o džamii koju su munafici sagradili pored mesdžidu Kubaa. Sagradili su džamiju posebnu pa su pozvali poslanika sallallahu alejhi da im klanja u toj džamii. Mesdžidu Kuba ljamija koja je okupljala vjernike i koja je pomogla poslanika sallallahu alejhi ve selleme i koja je bila stjecište mukminima. Za razliku od mesčiđa derar koja je napravljena da bi se a, njome razdor među vjernike unio. Pa stoga je poslanik sallallahu alejhi rekao da je namaz u mesčiđu Kuba kao umra. Kao obavljena, umra. I dolazio je poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, redovno u ovu džamiju, jašući i pješice, sallallahu aleyhi wa alihi wa selleme. I tako kaže da skupina selefa, da se spomenuti, ajet odnosi na mesčidu, a, kuba, odnosno da je vezan, nemoj nikada, la tekum fihi ebeda, le mesčidun usise ala taqva, min evoli jeumin, e haku en tekume Nemoj nikada obavljati namaz, znači, u toj džamiji, a džamija koja je napravljena na takvi, na bogobojaznosti, preće je da u njoj namaz obavljaš. Pa tako kaže Ibnu Abbas i kaže Urve Al-Tije, Šabi, Hasan al-Basri i drugi, kažu da se radi o mesčidu Kuba. I da je pored nje, znači, napravljena ta druga džamija. Drugi učenjaci kažu, to je mišljenje Omara, radijallahu talanhu Ibnu Omara, kažu da se radi o džamiji poslanika sallallahu alaihi wa sallame, zato što je došlo kod muslima u sahihu da su se dvojica ljudi raspravljala, da su se raspravljali a u džamiji poslanika sallallahu alaihi wa sallame, koja je to džamija koja je sagrađena na takvi i na bogobojaznosti. Pa je rekao jedan od njih, to je mjeseči do kuba, a drugi je rekao, to je džamija poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je izišao Resulullah alaihi wa sallam i rekao, kaže... To je moja džamija u MS3D, Herda. I to je mišljenje odabrao I ovo ovaj je mišljenje odabrao Ibnu Ketir u, u svome tefsiru. Pa je džamija poslanika sallallahu alaihi vseleme sagrađena na bogobojaznosti. Da okupi vjernike i da učvrsti saf muslimana. Za razliku od džamije koja je džamiju dirar, džamija jeli razdora. كَمَا كا قَالَهُ الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا والذين اتخذوا مسجدا كفرا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ورصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ايوني који сузели џамију за раздор и да i da pomognu one koji su se prije toga i onako borili protiv Allaha i protiv poslanika. Wala yahlifunna in aradna illa al oni će se sigurno zaklinjati mi nismo htjeli ništa osim dobro. Allahu ješhadu innahum lakazibun, Allah svedoči da su oni da su oni lažovi. Pa je zabranio Stvoritelj tebarak je utala poslaniku alejhi salatu vesselam da klanja u ovoj iz četiri razloga. Zato što je to mescidul Ar Znači džamija koja nanosi štetu i pomaže nevjerovanje i razjedinjava saf muslimana, cijepa ih i zato što je ona stjecište onima koji žele da se bore protiv Alaha i poslanika i koji isto i prije toga činu. Pa kada je poslanik Salasarama trebao da iziđe na bitku na Tebuku, kazali smo Allahov poslaniće bujnom dođi klanjaj kod nas u džamije. Klanjaj u našoj džamiji. Džamija pored džamije. Pa je rekao, kad se, sada sam kaže, treba mići na put, kada se vratim, inša Allah, kreneću. Pa kada se vraćao sa Tebuka, s.a.v., pred Medinom, došla mu je objava, došao je Džibril sa objavom da je to mesčid odirar. Da je to mesčid ili koja štetu nanosi. Nije sagrađena na, u osnovi na ispravnim nijetima, nego na nijetima da razjedini i da podjeli rasprča uslimanski saf. Pa je poslanik, je poslao skupinu ljudi da sruše tu džamiju. Pa su je srušili. La te kum fihi ebedaj. Nemoj nikada u njoj namaza obaviti. A tu je džamiju napravio Ebu Amir, Rahim, pokvarenjak, koji je otišao kod Herakla u Šam i tražio pomoć protiv poslanika, s.a.v. od njega. I pripremao se i stalno spletkario i tražio iz Šama da mu pripreme nešto u Medini, odakle će moći krenuti u borbu protiv muslimana, da si je smutnje, pa su mu napravili tu džamiju. Pa je ta džamija, znači, pa eta ta džamija srušana. Jer džamija ne može biti pored džamije, dvije džamije, jedna pored druge, a dovoljno je jedna, ne smiju biti, i džamija na mjestu na kome nema koristi od nje, ne smije biti pa je haram napraviti džamiju u pustinji, ili napraviti džamiju na vrh brda, gdje nikoga nema, niko ne stanuje, niko ne dolazi u nju. Tu je haram napraviti džamiju. Kao što je zabranjeno pored jedne džamije praviti drugu ako nema potrebe za drugo. Nego se muslimani okupljaju u jednoj džamiji. Pa je ovdje zabranio stvoritelj Tebarak i odala poslaniku, samo sve da klanja u takvom u mesečinu. Dobro. Mi ovdje imamo sada naslov, poglavlje po o kome govorimo, a to je zabrana prinošenja žrtve, žrtve Allahu Azzeođen, čovjek koji je stvoritelj. Na mjestu na kome ljudi prinose žrtve svojim kipovima ili paganski kakvi običaje. A on je ovdje spomenuo ajet kao dokaz za to i nemoj nikad u njoj klanjati. Mestrin je sagrađen na takvi od prvog dana kako je građen i preče je da u njemu klanjaš. Kakva je razlika, odnosno a, kakve veze imamo ovaj ajet sa poglednom o kome govorim. Kako to autor dokazuje ovim ajetom da je zabranjeno klati tamo gdje drugi klanju a, kolju nekome imu stvoritela te barakevota. Ko zna? Kako ki jasno? radi se o istoj stvari, u principi u mjestima se rana. Dobro. U mjestima je zabranjeno... Pojasni, pojasni, slobodno. Radi se o oba dva mjesta, jedena je za... Zabranjuje se u... jednoj situaciji se mjesto gdje se je radilo, stvar koja nije dozvoljena. Dobro. Od dru, drugoj stran, radi se stvar koja je zabranjena mjesto koje je zabran. A, nije dozvoljena da se... Dolazi. Dobro, znači, radi se braš tako, o kijasu. Kako? Zabranjeno je tebi da zakolješ ovcu, Allahu, kao žrtvu, kurban, da zakolješ, tamo gdje pagani imaju danu kome kolju na tom mjestu. Ne smiješ znači klati. Na tom mjestu ti ne smiješ dolaziti klati. Kao što je ovdje ome aetu zabranjeno bilo da se na tome mjestu obavlja i badet. Poslaniku, znači, je zabranjeno šta da obavlja na tom mjestu i badet. Iako u osnovi obavljanje i badeta, šta? Pohvalno, je tako? I poželjno. Kao što je klanje i prilične žrtve, šta? Poželjno. Ali mjesto na kome se to treba činiti, ne. Jer ima prepreka. Vamo ima prepreka što pagani su napravili svoje običaje, koji se kose sa islamom, a vamo imate ljude koji su napravili džamiju sa pogrešnim nijetom, ha? pa je znači, jedno i drugo u istom propisu. I onda kada bi dolazili vjernik ima, znači ovaj vjernik ima, nije šta? Ispravno, kada bi imao nijet da kolje nekom je drugom, jasno, da je čini širk. To je drugo. No međutim, i kada imaš najispravniji nijet, ne smiješ to činiti. To je zabranjeno. I onda naročito obične mase, kada bi vidjele ovaj, kako će drugi razlikovati kada to čine pagani, kada čine muslimani. Šta je paganstvo, šta je islam? Pa je znači s te strane došla este stare došla zabrana jer jedno i drugo srdi stvoritelja Azawadjel i neće time čovjek se približiti stvoritelju te barake I to potvrđuje i ova predaja, predaja Sabita ibn Dhahaka koga koji ćemo spomenuti nakon ovoga. Kaže Fihri Djalun "Yuhibun yataṭahharu wallahu yuhibbul muṭaḥharin." U, u čemu? U tom mesdžidu, u kom mesdžidu? Mesdžidu Kuba po jednom tefsiru, tu su ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli, Allah voli čistunce. Došlo je kod, Ibn Huzeime, kod imama Ahmeda sa vjerozostanim lancem, prerosilaca, da je došao poslanik Salosaleme u mjeseči do Kuba i rekao ljudima, uzvišeni Allah vas je, kaže, pohvalio da volite da se čistite. Pa kako se vi to čistite? Pa su kazali Allah u poslaniče, mi imamo komšije židove koji se čistili nakon velike fiziološke potrebe sa vodom. Prali se. Pa i mi tako činimo. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kaže, huwadake fe alaikumu. To je to, kaže, pa držite se. Držite se, jel, toga. Pa bi ovaj ajet u ovaj hadisu kazao da se radi o čemu? O Mesičidu Kuba. A imamo hadis kod muslima da se radi o poslanikova i sallallahu alaihi wa džami. Nema tu u stvari razilaženja. Ako je Mesičidu Kuba sagrađen na takvi i na bogovu jaznosti, onda je preče da poslanikova šta s.a.v. džamija, bude sagrađena na bogobojaznosti. Pa jedna i druga su sagrađena na takvi ina na bogobojaznosti. U njemu su ljudi koji vole da se čiste, vole da se čiste, tjel, da se čiste tjelesno, ali je čišćenje od grijeha i čišćenje duše je preče od tjelesnog, od tjelesnog čišćenja. Od sabita ibn-Dahaka dalje kaže autor, autor je spomenuo zači ajed i hadis, kao argument za ono o čemu govori. Sada je hadis sabita ibn-Dahaka u kome kaže, zavjetovao se jedan čovjek da će zaklati devu na mjestu koje se zove Buhane. Pa je upitao poslanika s.a.v. o tome. Pa mu je rekao, da li je tu bio neki od džahilijetskih idola koga su ljudi obožavali? Pa su kazali, nije Allah u poslaniči. Pa ga je upitao da li je tu bilo nekakvo njihovo svetkovanje. Da li je mjesto na kubi su oni posobno nešto svetkovali? Pa kažu, nije Allah u Pa mu kaže poslanik s.a.v. Euf i binezrik kaže u potpuni svoj zavjet. Kaže, nema zavjeta kada se radi o nepokornosti, Allahu ođel, niti u onome što čovjek ne posjeduje. Sabit ibn Dahak ibn Khalife, Lešheli je poznati ashab, od njega prenose bukilabe, Abdullah ibn Zeid el-Džermi i drugi, umro je 64. hijdžatske godine. Na mjestu Buane, to je jedno mjesto koje je a, od meke južno dole prema Jemenu, ali je prije Jelemlema, prije znači Mikata Jelemlema. Da li je na tom mjestu bio nekakav idol kip koga su obožavali, u njemu je dokaz da nije dozvoljeno klati na takvim mjestima taman i Nakon što ti kipovi šta? Budu uklonjeni. Znači tu se klalo, nakon toga ne treba klati na tom, na tom mjestu. I u ovome, ovome preventivno-pravničko sankcionisanje. Znači zatvaranje svih puteva koji vode ka širku. A nema sumnje znači da vodi ka širku da se kolje na mjestu da se kolje Nekome je mimo te barake, o te ale. Pa ako dođe zabrana, zabranjeno je, znači, tu klati, a, zav, a, a zavjet koji je nepokornost, njega nije dozvoljeno izvršiti po konsensus uleme leme. Znači, takav se zavjet ne smije izvršiti. Dobro, čovjek se zavjetovao na nepokornost. Zavjetovao se da će, ako mu dijete položi na ispitu, ili ako mu Allah oz, da na dijete ozdravi, da će napraviti feštu na kojoj će konzumirati alkohol. On i njegovi prijatelj. Naravno, takvu, šta, takav zavjet ne smije ispuniti. Morali se iskupiti za to što je prekršio zavjet? Dva mišljenja međulemom. I to su dva ribajeta od Ibama Ahmeda. Poznato je u Ambilijskoj pravnoj školi da mora. U Šafijskoj da ne mora. Kažu, to u osnovi nije šta. Za, taj zavjet je pogrešan. Sam po sebi nije ispravan, pa ne mora se za njega šta, ni iskupljivati, jer nije šerijatski zavjet. I u ovome hadisu, ili u drugim hadisma, u stvari koji govore o tome, nije došlo da se treba osoba iskupiti. No, međutim, došlo je u hadisu koga bireže sabirači sunena da se kaže nema zavjeta u onome u čemu je nepokornost, a iskup je iskup zakletve. Pa bi iskup za zavjet bio kao iskup čega? Zakletvu. Pa je hadis jasan da treba šta da se iskupi. Hadis je jasan, ali postoji raziloženje među islamskim učinjacima oko vjerozstojnosti hadisa. Pa koji su ga prihvatili, kažu treba, a koji su odbili ga, kažu ne treba. Znači stvar je, stvar, je za, stvar je vezana za sami argument. Ovdje kada je poslanik svala sve nema rekao, rekao ome ashabu, ispuni svoj zavjet. Eufibi ispuni svoj zavjet. Je li mu rekao, ispuni svoj zavjet u smislu, možeš uraditi ono što se zavjetovao, ili mu je naredio, ili je ovo naredba. Ispravno je da je ovo naredba, jer čovjek se zavjetovao na nešto što nije šta, nešto što nije nepokornost, pa je dužan, znači da, da ispuni to. Jer zavjetovanje nije pohvalno, nije pohvalno da se čovjek zavjetuje. No međutim, ako se zavjetuje na nešto što nije nepokornost, mora to ispuniti. Pa čovjek se zavjetuje, ne može se zavjetovati ako mi Allaha Azza da to i to, klanjaću podne nam. To nije za... ti to moraš raditi dobio, ti to ne dobio. Čovjek se zavjetuje na nešto što nije dužan da učini. Ako mi se desi to i to, da daći toliko i toliko sedake. Pa je sam sebe obavezao nečim što mu nije bio vađib. Nakon toga, to što je učinio, biva mu vađib. Pa, pogledajte... Uzvišeni Allah te nije opteretio da moraš dati sto eura sedake ako ozdraviti dijete. Ili u redu. No, međutim, sam sebe opteretiš, ja ću to uraditi. E kada sam sebe opteretiš, onda te uzvišeni Allah optereti pa kaže sada to moraš uraditi. Jel da je uzvišeni Allah propisao gdje svaki put kada se čovjeku kakva blagoda desi, a one su neizmjerne i bezbrojne, da da po sto eura sedake, Čovjek bi dan i noć hodao ulicom i, i kukao i jadao se na Allaha kako ga je optaritio nečin što ne može ispuniti. Uzviše da Allah te nije zadužio time. Što sebe onda sam optarit ćeš? Meni je došao čovjek kaže za, ja sam se kaže za, za, zavjetovao moj brat ako se oženio da su zaklati 40 ovaca. Kaže i brat se oženio. Šta sad? Ništa. 40 ovaca zaključnih jedu muslimani nek se vesele A ti drugi put, pazi šta govoriš. Vrste zavjetovanja, zavjetovanje može biti vađib koji je čovjek dužan da ispuni. Nije, znači, nepokornost stvoritelju i ako nije nepokornost, dužan smo je, znači, da ispuni takav zavjet. Znači, ne smije da se kosi sa šarijetom, jer poslanik sa se kaže ko se zavjetuje nepokornost Allaho, neka to ispuni. Kao što samir zavjetovao da će boraviti šta? U itikjafu. Dan i noći da će probaviti u itikjafu, Pa kaže Allah upasniče, da li kaže ispuni svoj zavjet. Ti si zavitovao i ispuni svoj zavjet, etiket nije obaveza, to ti je dobrovoljno bilo, obavezao sam sebe pa ti biva vađa. Imamo drugu vrstu zavjeta koju nije dozvoljeno ispuniti, to je zavjet koji je haram. To je zavjet koji je šta? Haram, da čovjek kaže da će otići na jedno mjesto i zaklati, tamo gdje kolju ljudi, nekome drugom imu svoritelju Tebarake, ne smije ispuniti jer poslanik zavjet me kaže Ko se zavjetuje na grijeh, neka ne ispunjava svoj zavjet i kaže, nema ispunjavanja zavjeta u onome u čemu je nepohodnost stvoritelja za vođenje. Treće, jeste zavjetovanje koje, je, koje liči zakletvi. <gled> kao da čovjek kaže da će se zavjetuje, će znači obuće određenu odjeću, kao da je zakletva. Pa može, ako se desi ta stvar na koji se zavjetovao, treba da obuće takvu odjeću, a ako ne obučuje, onda mu je bila neispravna lažna zakljetva, pa se mora šta? Mora se iskupiti. Četvrto, jeste da čovjek, znači, čovjek, razumijete, čovjek koji, je, čovjek koji se zavije, tovo da će obući, na primjer, određenu odjeću, ako se desi to i to, pa se desilo, dužan je, znači, da tu odjeću, da tu odjeću, znači, a obuče, a ako to ne učini, onda mora da se šta? Onda se, mora iskupiti. onda se mora iskupiti. Četvrto jeste da se u ljutnji, da se čovjek zavjetuje za nešto, pa ako neko kaže desilo se to i to, on kaže, ako se desilo to i to, ja se zavjetujem na to i to, pa mora znači ili učiniti to na što se zavjetovo ili se mora, ili se mora iskupiti. Pijeto jeste zavjetovanje koje je pokuđeno, ne smije ga, neće se ispunjavati, a ako A koga znači, ostavi, jel, onda će se iskupiti. I čovjek koji se zavjetuje samo kaže, zavjetujem se Allah. A nije rekao našta. Isto kažu islamski učenjaci, treba, kaže, treba se iskupiti kao od zakletve. Treba se iskupiti kao od, kao od zakletve. Ovdje, kaže autor, znači, kazali smo, imamo dva mišljenja, jele, kada se čovjek zavjetuje na nepokornost. Imao mišljenje mama Ahmeda, i kaže treba se iskupiti, ima Mišelin Šafije koji kaže da se ne treba, se ne treba iskupiti. A niti ima zavjet u onome što čovjek ne posjeduje. Na da kažeš ako se desi i to i to, ja se Allahu zavjetujem da ću pustiti ženu tog i tog. Može li čovjek pustiti tu ženu? Ne može. Ili da kaže ja ću sloboditi roba od tog i tog čovjeka na primjer. Jel' to je primjer njihov bio koji su navodili? Rob tvoga komšija nije tvoj rob, ti nemaš pravo ni da ga oslobodiš ni da ga zadržiš, to je stvar tvoga komšija. Pa to je ono što čovjek ne posjeduje, to se mislo ili se mislo na ono što čovjek ne može ispuniti. Da kaže neko ja se Allahu zavjetujem, ako se desi to i to, da ću preletiti kriv svojim rukama s jednog na drugo mjesto. Ili da ću klanjati akşam u Sarajevu, a da ću klanjati jaciju u Mekki u džamatu. Može li to? Ne može. Nemoguće je da čovjek klanja u Sarajevu, akšamu, džematu i da stigne u Meku, jeli? Iako ima onih koji klanjuju jel namaze na jednom, ovaj, na više mjesta u isto vrijeme. Ima i takvi. I mi to vjerujemo da se džini pretvaraju njihove likove i šeitani da im pokorno služe. No, međutim, to je stvar koju čovjek ne može ispuniti. Pa čovjek nema zavjeta, znači, na ono što ne može, na ono što ne može, ispri. To no, međutim kada bi se čovjek zavjetovao, ako mi se desi i to i to da ću 100 maraka sedake, a tada ih nema kada se zavjetovao, dok ih dobije mora da. Jer to nije bilo nekada od njegove mogućnosti nakon toga je nakon toga je postao. Kaže autor da je ova predaja po Buharinim i Muslimovim kriterijima, a Šef Albanije ocjenjuje ocjenjuje Ebu Davud, kaže bileži Ebu Davud, je li Ebu Davud je Sulaimani ibn al-As'ath ibn Ishak Esidistani, pozvati autor je ali sunena. I ostali dijela učenik imama Ahmeda, jedan od savirača, Sunena, umro je 275. hijaske godine. Ovdje imamo nekoliko mesela ili pitanja koja se tiču <gled> ovoga poglavlja. Prvo, tefsir riječi Allaha Tebarakeu Teala, la tekun fihi ebeda. Nemoj nikada u njoj klanjati. Pojasnili smo šta znači i zbog čega se to desilo i zašto je uzvišeni Allah Azzeođel zabranio poslaniku sallallahu alayhi wa sallam da klanja u takvoj u takvoj džamii. Da imamo da nepokornost utječe na zemlju. Na određenom mjestu se čini nepokornost stvoritelju. Znači i to mjesto nije za ibadeta. no međutim uzmemo ovako. Ne smijemo znači činiti šta? Stvoritelju pokornost klati na mjestu gdje drugi kolju mimo stvoritelju, A za uđe Dobro, smijemo li u crkvi obaviti namaz? Ha. Dobro, na tom se mjestu čini Allahu širk. Smijemo li mi na tom mjestu činiti Allahu i badet obaviti namaz? Ne bi smijeli, šta? Analogno znači ome, ne bi smjeli. Ali ispravno da smijemo. Ali ispravno da smijemo. Zašto? Zato što naš namaz koga mi obavljamo, se razlikuje u svemu od njihovih postupaka. Pa kada bi ušao kršćanin u džamiju i vidio muslimana da klanja, bili kada rekao, ovo je nas, naš pop klanja, neko se ovo nekako musliman ušao i klanja, jer se razlikuje njihov namaz i njihovi obredi, se potpuno se razlikuje šta od? Muslimanski. A razlikuje se klanje žrtve kol je mušrik i kol musliman i ti gledaš iz daleka, možeš napraviti razliku. Ne možeš. I vaditi obredi jedan jedan. O, a ono što je u srcu, u srcu je onaj ko je ekipa, ovaj ko je Allahu a za ođen, ali ti ne možeš razlikovati dobro isto bi bilo da na ome mjestu gdje kolju mi ne smijemo klati, ali dođemo da klanjamo bajram, bili ulazilo u to pa isto je ko i crkva brać. nikakve razlike nema znači mi ne činimo opred šta koga oni čine mi činimo potpuno drugi, tu bi se razlikovalo iako je čovjeku svakako najpriče da bude daleko od toga, bez sumnje no međutim, kada bi se desilo onda ne smije znači, biti obredi koji su šta? Identični njihovim obredima iz kojih ljudi koji gledaju mogu zaključiti da iste obrede obavljuju i jedni i drugi. Dalje, stvar koja je nejasna treba o njoj pitati da se pojasni. Znači, kao što je poslanik sa osnovima pojasnio, znači, je li, ili govorio ovdje, znači, o nejasnom pitanju, jer a sad je pitao a, da li da na tome mjestu zakole. Dalje, da Dodatno pojašnjenje koje muftija traži od čovjeka nakon što ga upita pitanje. Dodatno, znači pojašnjenje. Ovo dodatno pojašnjenje nije bitno uvijek. Nije bitno uvijek, niti ga čovjek mora uvijek tražiti. Nego ga traži samo kada postoji više čega? Mogućnosti. Više mogućnosti koje mijenjaju šta? Propis. Tada pita ko, šta, gdje, kako. U protivnom ne mora, u protivnom je bi odgovor bio šta. Osoba uzela abdest na takav i takav način i je list To bio muškarac, bio žena, kako god je bilo, propis je šta. Isti, propis je jedan. No, međutim, dođe određena stvar u kojoj je bitno da se zna da li je to ovaj. čovjek umro i ostavio iza sebe tri sina. ha. A šta su sinonimi? Kakvi? Sinonim kaže jedan po mlijeku, a je dva po krvi. E, to je drugo. A, jesu li sinonimi? Međutim, kada dođe pitanje naslednog prava, šta? Razlikuje se. Tako da znači treba i dodatna objašnjenja da bi ostalo ne bi pitanje naslova znači nerazjašnje. Dale? Da je dozvoleno čovjeku da se zavjetuje da će na određenom mjestu učiniti određeni ibadet Ako nema prepreke za činjenje tog ibadeta na tom mjestu. Što je dokaz za to? Malim? E, a pa što je devu priklo? Što je devu ubuvani? Kaže, ja sam se zavitovao da ubuvani zakoljem devu. Kaže mu, a imali tu idol? A imali tu kakvo svetkovanje nema? Kaže, uradi. Uprotim, nekao, a što si ti se zavitovao na tom mjestu? Pa nema smetje da čovjek kaže ja se zavjetom Allahu da će zaplati ovaj ovcu ili, ili kravu ili tele na tom i tom mjestu. Nema smetje nikakve s tim da to mjesto šta da je čisto od prepreka. Znači da nema ništa u njemu što spječava. Znači da se taj bade na tom na tom mjestu. Osim Allahu dragi, kada bi to činio čovjek koji je učen ili pozna po svojoj takvi bogobojaznosti među ljudima, pa da pomisle ljudi eh, to je mjesto posebno šta? vrijedno tako u jednom mjestu ljudi svi gledaju hođu je li kao autoriteta i kao uzora i hođa ovdje na jednom mjestu zakolje i dolazi kolje na to mjesto će ljudi nakon vremena početi tu sagrađivati tu turbe, je li tako pa ćete vidjeti ako prođe kakva cesta pored toga će ljudi pare ubacivati ne. ovaj znači ne smije na tom mjestu jer to nije jer to nije znači jer to nije ovaj a a usari ljudi će se povesti za njim ljudi će za njim njega kao kao uzor. Pa određene braće stvari koje u koje su vezane za, a, za olakšice a čak u lemaji ne uzima ne smije uzimati kao jeli kao olakšice, kao što ima Mahmed nije uzeo da kaže da je Kur'an šta? Stvoren, jer bi se ljudi poveli za mamu Mahmedom jeli pa bi svi nakon toga da je Kur'an Kuran stvoren. Dale da je, da je odzabrana ako je tu bio od zabrana da se tu čini ibadet Odnosno, u ovom slučaju, žrtva se prinosi jeste ako je tu bio nekakav idol kome su oni klali ili prinosili žrtve. <kuh> taman taj idol uklonjen. Ovdje je rekao autor, taman taj idol šta? Uklonjen. No, međutim, oko toga je raziloženje među lemom. Lema tu nije jednoglasna. Nekada tu bio idol, obožavali, svetkovali, prošle stotine godina, niko to više ne spominje, većini ljudi to nepoznato, i da se tu dođe, e da li je to to, tu je razilaženje. Jer više je tu znači A blijedi, znači, ona, ona, ona ila ili onaj sebe ili razlog zbog koga, je to, zbog koga je to zabranjeno, u svakom slučaju, to je mjesto koga se u nama razilazi. Isto tako, ako je to bilo njivovo svetkovanje, na tom mjestu isto tako ne trebate učiniti. Osmo, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno ispunjavanje zakletve, odnosno zavjeta u kojem je nepokonost stvoritelju. Zato što je to zavjet de a on je zabranjeno ga je isponjavati. Deveto, zabranjeno je oponašati mušike, sa njima se smije se isto vječivati u njihovim obredima. Taman to čovjek ne cilja. <gled> a, taman to čovjek šta? Ne cilja. Ovo je bitno, braćo, kod oporašanja nevjernika ne treba nijet. Čovjek se obuče kao što se obla, specifično se oblače nevjernici. Ne treba mu nijet, on kaže ja nemam nijet, to imaš a ti niti nemaš to je tvoje sa. Ako imaš niti to ti još gore kad ti je ta su tama jedna preko druge. A ako nemaš nijeta, opet si upao u šta u oponašanje. Nema tu znači tako da čovjek ode tamo sa iskrenim nijetom, sve, nema toga. To je oponašanje. Tvoj postupak je oponašanje. Pa je čovjeku zabranjeno, s tim da ako ima nije da oponašanje, to je onda pripada njima, kako kaže poslanik, s.a.v. Deseto, nema Nepoko, nema zavjeta u nepokornosti i jedanesto nema zavjeta u onome što čovjek ne posjeduje. Kazali smo što ne posjeduje, misli se na dvije stvari. ovaj Što ne može uraditi nikako ili što nije pri njemu njegov vlastništvo pa da raspolaže imetkom drugih ljudi, jel svakako mu nije ispravno. Ovo bi bilo znači tih jedanest pitanja mesela, koje je autor spomenuo vezanih znači, za ovo poglavlje u kome je u stvari nadopunio ono prethodno poglavlje i tako autor zaista znači a, niže ova poglavlja kao halku, halka na halku ovaj pojašnjavajući znači jednim poglavljem drugom Allah te barak je tala da nas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika i da nas ispravnom vjerovanju i da nas usmrti na riječima Allah ilaha ilallah muhamadu rasulullah والله تعالى اعلم صل وسلم على سيدنا وحياتي استوديو كيلسر припремио је за вас широк избор аудио и видео издања исламског садржаја Потребне Linz Austrija или на веб порталу www.kellers-linz.com يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورى من